Salut, Frances, Eva La primera emissora local de oci nocturn i música Electrònica de Barcelona. Sona 24 h. Radio Limitat Veïa i Durantabur, Cise Senyores, senyors, molt benvinguts a aquesta nova edició de Tot un poble a l'estiu. Amb aquest ritme, amb aquesta música, nosaltres comencem aquest programa. Remuntant-nos a l'any 1988, era la música de Los Rebeldes. I aquest tema que segurament hauràs ballat més d'una vegada... I que ens trasllada que ens porta cap al Mediterrani? planeta No all i canvi i. Ja nosaltres acompanyant-nos, doncs en Ricardo Malabé, molt bons dies, molt bon dia.! <d 'haver -ho> <d 'haver -ho> A veure, se sent això? em sembla que no. Ara sí. Ja comencem, sí, sí. són coses de la tècnica aquí. Vale, ara sí. Veus? <ríe> <ríe> Què tal, Jordi? Com estàs? Solucionat. <ríe> I també tenim a nosaltres la Susanna Vila, molt bon dia. <ríe> bon dia, Jordi, i arribar a arribar-li la go, bueno, i al Juliol li ha arribat molt temps. <ríe> Doncs un programa ben fresc al que us tenim preparat per aquest mes de juliol intentarem fer música però intentarem fer notícies també, intentarem fer de tot. Tot un poco. Això, de, de, de tot una mica, sí, tot un poco. I el que escoltes ara mateix la música de los del río amb aquella coneguda Macarena. Arreudal És una de que cançons que van arribar arreu del món They say que soy buena They all want me, they can't have me So they all come dance beside me Move with me, chant with me And if you're good I'll take you with me Move with me, chant with me And if you're good I'll take you with me Hala tu cuerpo alegria Macarena Que tu cuerpo es <'és> pagar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo alegria Macarena Eh Macarena Dala tu cuerpo, alegría Macarena Tien tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo, alegría Macarena Hey Macarena Now don't you about my boyfriend The boy whose name is Vitorino Macarena que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Doncs en aquest programa d'estiu que avui comencem tindrem una mica de tot. tindrem informació meteorològica, uh, tindrem informació local. També tindrem... a veure que hi ha per aquí. Uh, Té una he miqueta he de, de, de tot per refrescar-nos, sí, fer una mica sí. de també una mica de memòria. I Quan ens portin l'aire condicionat estarem fresquets aquí. Eh? Sí, sis plau, si es plau, demanem des ja d'aquí ensport l'aire. Ja. Si us plau, si us plau pa' alegria Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! A tu cuerpo alegria, Macarena Eh, Macarena A tu cuerpo alegria, Macarena Doncs el que fem ara mateix és conèixer què és el que va passar un dia com avui a eh, 1 de juliol el... Bé, a de tot Catalunya A tu cuerpo alegria, Macarena Eh, Macarena A tu cuerpo alegria, Macarena A tu cuerpo alegria, Macarena A tu cuerpo alegria, Macarena Macarena que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas, baila tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Ai. Del día como hoy, tal dia com avui, 1 de juliol, naixia a Barcelona la lexicòloga, escriptora i bibliotecària Joana Raspall. De fet, avui fa 100 anys i per celebrar-ho, la seva ciutat de residència en Friu de Llobregat li dedica un seguit d'actes sota la declaració del 2013 com a any Joana Raspall. La centenària activista cultural va destacar per la seva docència de la llengua catalana en la clandestinitat ja de ben jove durant la dictadura de Primo de Rivera així com durant i després de la Guerra Civil. Bibliotecària de formació és una pionera a Catalunya de la poesia per infants i joves i entre els premis recollits destaca el de la crítica a Serrador. a Ser Sant Jordi i d'un carrer a Sant Feliu de Llobregat que du seu nom. Tal dia com avui, amb Lluís Mata. Som-hi, però què hi fas aquí? Parat, salta a la pista, comença a moure't i no deixis aquest ritme. All my no, nai no. 1992. Les Olimpiades, sí, senyor, sí, sí, sí, els Manolos. Aquest All my loving que van rebar sonar una mica els Manolos, de, que era l'inicial dels Beatles. No? Bueno, sí. no, nai no, I com cada dia doncs el que farem ara mateix és conèixer quina és la mm, situació meteorològica que ens depara pels propers dies. sol durant tot el dia d'avui, pràcticament sense ni un sol núvol, i els sombols que apareguin els veurem ben lluny de casa nostra, cap al Montseny, allà sí que pot caure algun ruixat de tarda. Però el que és aquí, a la ciutat de Barcelona, el que ens espera és una jornada de sol i de temps d'estiu. Les temperatures remunten, avui ja han baixat dels 20 graus i les temperatures màximes remuntaran fins als 25-26, amb una marcada sensació d'aixafogó, i és que la humitat serà elevada, temperatures de d'aixafogó que podrien superar fins i tot els 32 o els 33 graus, amb un ambient totalment normalitzat per a aquestes dates, i es mantindrà així Pràcticament durant tota aquesta setmana. Potser entre demà dimecres amb més presència de núvols baixos, però en tot cas el que faran és que la temperatura de la sigui una miqueta més angoixant. Però el sol, la calor de l'estiu, es mantindrà amb nosaltres ben bé 10 o 15 dies més. Un discoteca con los guardo de serpente. Yo me sono apicinato. Leija no activa niente. Lo guardata, me ha guardato. E mi sono scatenato fai la sfera il mio confronto Era statico e imbranato Le ho sparato un bacio in bocca Uno di quelli che schiocca Sulla festa diavolata Lì per lì strapazzata L'ho lanciata, riafferrata, senza fiato L'ho lasciata, però le braccia mi è cascata. Era cotta, innamorata Per i fianchi l'ho bloccata E mi ha fatto marmellata Oh yeah Si dice così, no? E poi, e poi E i mali tos a Bada un super bimbo di e poi che ha vestiti speciale che in un altro no non c'è idea fare vale non credi che lei non ci sta che idea fare vale idee fatto un'abisata, come whisky si è aggrappata ai e 5 litri in si sescolata. Era andata, m'ha baciato, mo bancerta. Ha tratto lo agganciata dalle braccia, m'è sgusciata, m'ha guardato, l'ho guardata, m'ha bloccata, carezzata sul visino suo di ma sembrava una patata rochiapatata, l'ho zullata e ne ho fatto una frintata. Oh yeah. Se si dice così, no? E poi Que un. Otro, no, no, Ens remuntem a l’estiu de l'any 1988 quan aquest home, doncs, saltava la fama amb aquest tema, era Pino d'Àgio i el, aquest tema que es coneix per macua idea.. Mai, te fondos, excusa, canvi, doncs us penseu que aquests dies us deixarem sense informació. Esteu molt equivocats i equivocades. Perquè tenim algunes notícies per aquí per poder repassar amb tots vosaltres. Així que comencem amb la Susana que ens comenta mateix el projecte Binòmio es dona a conèixer a la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero. Exacte, Jordi, perquè avui, com que dilluns a dos quarts de set de la tarda, a dos quarts de nove de l'espre, es realitza el projecte d'il·lustració urbana Binòmio fet per vuit joves. El projecte compta amb el suport de l'APC Sant Andreu, educadors al Partit del Carrer i el servei de Dinamització Juvenil. I atenció, perquè ara ens n'anem al carrer, a les botigues. Perquè volem conèixer aquesta setzena edició del Premi Barcelona, a la millor botiga del món, que s'amplia amb dues noves modalitats que reconeixen el comerç sostenible i cultural de proximitat. Fins al 15 de juliol del 2013 es poden presentar les candidatures per optar a una de les set categories que recull aquest guardo que concedeix l'Ajuntament de Barcelona. El premi representa l'homenatge que Consistori redt als comerciants que, durant l'any 2012, han donat impuls i continuïtat al model urbà de proximitat. Els guanyadors es donaran a conèixer el proper mes d'octubre en un acte presidit per l'alcalde i que s'ha consolidat com el punt de trobada del sector. L'Ajuntament de Barcelona ja ha fet públic les bases de la setzena edició del Premi Barcelona, la millor botiga del món, un guardó que reconeix les empreses, entitats i persones del món del comerç que durant l'any 2012, l'any passat, han contribuït a que Barcelona gaudeixi d'un comerç de proximitat competitiu i atractiu, tant a nivell local com internacional. Doncs enguany el Premi incorpora dues noves modalitats en l'àmbit del comerç sostenible i el comerç cultural de proximitat. L'objectiu d'aquesta ampliació, que dona resposta a les noves directius recollides en el Pla d'Impuls i Suport al Comerç de Barcelona, és reconèixer l'esforç del sector per innovar i adaptar-se als reptes que planteja el moment actual. Per una banda, el nou Premi al Comerç Sostenible reconeix aquest establiment comercial que introdueixi paràmetres ambientals tant als seus productes com els serveis que ofereix el consumidor. Es valoraran les accions dirigides al reciclatge, a reduir els residus generats i, en general, a traslladar el concepte de sostenibilitat al consumidor. I per altra banda, el Premi al Comerç Cultural de Proximitat s'atorgarà per primera vegada a la persona, entitat, iniciativa, establiment o projecte que, per la seva tradicional o trajectòria o activitat, hagi contribuït en el desenvolupament cultural de la ciutat. Aquestes noves categories se sumen a les 5 ja existents. Premi a la millor iniciativa empresarial de l'any, ha a se de reconèixer l'iniciativa empresarial que signifiqui una notable aportació al sector comercial de la ciutat, pel sistema de vendes productes a llocs d'ubicació o la prestació de serveis als consumidors. L'iniciativa s'haurà d'haver iniciat durant l'any 2012. El Premi a la millor iniciativa agrupada per la dinamització comercial de la ciutat ha adreçat a premiar la iniciativa privada agrupada perquè representi una aportació significativa a la dinamització comercial d'una zona o un carrer de la ciutat, d'un subsector comercial concret o del conjunt del comerç de la ciutat. Com totes les eines llibres, aquesta haurà d'haver estat promoguda per una entitat associativa sense afany de lucre i s'haurà d'haver desenvolupat a la seva totalitat o en part durant l'any 2012. Molt bé, doncs aquí no hi playa. Playa, Vaya carajo, vaya, vaya. Estiu 1989, aquest tema ens el portaven aquesta gent anomenada Los Refrescos des de Madrid. Amb aquest tema de aquí no hi playa. Aquí no hi playa, però sí que... El, aquí sí, eh? Aquí exacte. sí que tenim platja. Sí, a Barcelona, no, però a aquí a Sant Andreu sí, sí que tenim. No, a Sant Andreu no, però a Barcelona sí. A Barcelona sí. I ja, el que fem ara mateix és anar de la platja cap als horòscops del dia, que avui també tenim preparats per tots vosaltres. Hola amics, benvinguts de nou a l'espai de l'horòscop de la setmana que comença l'1 de juliol del 2013 i està ofert per la botiga esotèrica Nostremont del Vendrell amb el telèfon 977-66-4186 que també els ofereix el seu tarot per telèfon al 806-566-125 Comencem amb aquestes supersticions o curiositats i diu així amb bosses o maletes negres. El negre és el color de la mort i a la mar recorda els foscos fons marins. Per això el negre no és benvingut a bord dels vaixells. Doncs després d'aquesta introducció anem a centrar-nos ja en l'horòscop de la setmana i comencem, com sempre, per l'Àries. Moment relacionat amb la feina. Se li reconeixen els mèrits i hi ha la possibilitat de fer algun ascens. Taura. Magnífic moment i fins d'aquí a uns mesos per les relacions laborals. Increment de les energies positives, les quals haurà d'aprofitar. Tot el que comenci ara li donarà bons resultats. Només ens queda dir-li que és qüestió de no perdre el temps i saber treure el màxim rendiment a aquesta època tan favorable per a vostè en aquest terreny. Bessons, cert malambient dins del vincle casolà. Haurà de saber mesurar un gra de sorra i no convertir-ho en una muntanya. Cranc, bons trànsits té aquests dies per buscar feina o augmentar els ingressos i la categoria que té se li pot presentar algun assumpte relacionat amb contractes o compromisos que tingués pendents i afavoreix els viatges. Lleó Influència favorable per a tota classe de decisions referents a la vida privada, la família, la professió i els problemes financers. En cas de problemes de salut anteriors, ara seria propici per començar una cura o un tractament. Verge aquest trànsit li atorga tranquil·litat, amb increment de sort dins del factor econòmic. Balança Equilibri laboral, cert reconeixement dels seus esforços i de la seva feina, sobretot si treballa per compte d'altres. Si és al contrari, hi haurà una mica més de moviment del no normal. Reclamacions d'acord amb algun tipus de treball que s'hagi fet abans. Escorpí. Possible mobilitat en el seu interior espiritual. Necessitat de fer coses. És una qüestió purament emocional que durarà molt poc. Sagitari. Bon magnetisme i relacions en general. Comptarà en la seva vida del suport de gent important. Capricorn Segueix una època molt normal, sense que res es surti del comú, en la seva vida quotidiana. L'única diferència que podria sorgir seria el rebre alguna notícia per part d'algú de la seva família. Aquari si és regent d'un negoci, ha de tenir cura dins dels propers dies, ja que podria tenir alguna situació molesta, encara que passarà en un tres i no res. Època també propícia per donar-se un petit cop de sort dins del seu àmbit laboral normal. Peixos. Tranquilitat en tots els aspectes. Podria rebre un comunicat per part de la família en cas d'existir alguna intervenció quirúrgica propera. Sí. Dos bé, amics, això és tot. La propera setmana tornem a retrobar Aquí, en aquest mateix punt del dial de la ràdio. Fins aleshores, que passeu un bon dia i una bona setmana. A reveure. D'aquesta doncs manera, nosaltres començàvem aquest programa d'estiu, que durarà durant tot aquest mes de juliol. I el que escoltàvem ara mateix, a la música de l'estiu de l'any 1995, el senyor Ricky Martin, amb aquest tema anomenat Maria. Nosaltres el que no deixem és la informació local, ens anem ara cap a la Canceladaria Puig, Tenim el Prosper Puig a l'altra banda del d'Alfil telefònic Hola, molt bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Doncs explica'ns, com es presenten aquesta època de rebaixes per l'eix comercial? Bueno, esperem que vagi molt bé. La veritat és que, com que la temporada ha sigut realment molt fluixa, uh -huh. el temps tampoc ha acompanyat, vull dir, en fet, encara podríem dir que no ha arribat l'estiu l'estiu, uh -huh. però bé, esperem que totes les perspectives són, són bones, vull dir les botigues tenen molt estoc, i s'ha començat amb rebaixes molt importants, per tant, jo penso que anirà bé. Uh -huh. anirà bé. Uh, perquè estem parlant de tots els tipus de comerços que hi han dintre de l'eix comercial. Sí, bàsicament és que, les, les rebaixes, les, que, les dues dir seccions més importants seria sabateria i, i el que és tipus de moda. No? Uh -huh. Amb això és amb el que la gent realment, la, la part disponible... De, de renta per rebaixes se'n va a roba i sabates, bàsicament, però sí, sí, hi ha altres articles que també és... és que, aviam, això de rebaixes s'ha convertit com en una moda, no? Vull dir que ah. final tothom vol aprofitar per, aviam, quan hi ha aquesta... quan hi una petita revifada del consum, doncs pues, aprofitar-ho, una veritat. Uh -huh. Hi molta gent s'ha a les rebaixes i, aviam... No. El problema, aviam, el problema que hem après d'altres vegades amb vosaltres és la renta disponible a les persones, vull dir... Si hi seguretat i hi ha molt l'atur i tot això, doncs clar, fa que la gent es retingui una mica a l'hora de, de tindre despeses. Tot i així les rebaixes és un bon moment. És un bon moment doncs, per, per això, si volies comprar una prenda de roba o, o unes sabates o qualsevol cosa per la de la llar, doncs ara és un bon moment per fer la compra. Mm -hmm. Senyor professor Puig, bon dia, s'ha de ser la col·laboradora del programa. No Hola. sé si té les dades dels percentatges de descomptes que es podran trobar els compradors i les compradores d'aquestes rebaixes. Bueno, aviam, això cada botiga eh, comença amb les, amb les rebaixes, eh, amb els descomptes que vol, però jo penso que han començat bastant fort, ja, jo he vist ja amb bastant de treure 30%, del 30 endavant. Inclusi hi ha hagut gent que em deia que començava amb els 50. Clar, eh, jo penso que el, el normal és entre el 20 i el 30. Mm -hmm. és el normal, però conforme vau passant els dies, jo suposo que, que ens trobarem amb rebaixes realment importants. De totes maneres, el concepte de rebaixes també s'ha quedat una mica diluït amb tots els ouslets i totes aquestes... Hi ha gent que està fent, podríem dir, al marge de la llei, podríem dir, però que fa descomptes promocionals abans de les rebaixes. Llavors molta gent es troba amb això, que el dia que comencen les rebaixes doncs ja hi ha... Ja, altres comerços que han fet descomptes o tot els grans eh, ja fa dies que estan fent promocions. Ells no diuen descomptes no diuen promocions. Mm -hmm. eh? com... La paraula rebaixes clar té impacte, té més impacte que promoció o descompte o, o altres frases que es puguin fer servir. I a més a més no deixa de ser un costum que dos cops a l'any, just abans de les vacances d'estiu i just després de les vacances de Nadal, tots els comerços diguem que porten a terme aquestes rebaixes. Sí, sí, això ja, ja és una tradició. Ja jo, però bueno, no, no ens enganyem, vull dir, aquests anys que han proliferat els ous i tot això, la rebaixa ha quedat una mica diluïda, uh -huh. eh? perquè, aviam, no és mateix, no tindria que ser lo mateix, però clar, és que, aviam, quan, quan no hi ha consum, la gent intenta vendre sempre, la rebaixa, evidentment, és, és una empenta, és una empenta molt important, vull dir que hi ha moltes botigues que, que, que, que, que ens... En els comerços ens fan moltes faltes les rebaixes uh -huh. que realment la gent surt amb el xip de comprar i moltes vegades el problema que tenim és que el consumidor mm, no, no, vol, no vol gastar o no pot gastar una de les dues coses i clar, això, retreure el consum és, és un, problema, uh -huh. un problema però bueno, també, també ho entenem perfectament estem en una època en una època de, pues, de recessió i quan hi ha crisis d'aquest tipus pues, tot això es nota i bueno, no sé al final com anirà però les perspectives les perspectives aquestes rebaixes és que seran un pèl pitjor que de l'any passat uh -huh. perquè, bueno, també hi ha més, més dificultats que hi havia uh -huh. Fins quan seran les rebaixes? Més o menys... Eh... Home, eh, un, un, un mes i mig ben bé durant... Ben bé, no sé, jo suposo que... Fins a mitjans ben, de l'agost, més sí, o menys Sí, mitjans, mitjans d'agost, cap a finals d'agost, eh Uh -huh. suposo que sí, final d'agost també, aviam, el, el, el petit comerç també depèn molt de, de l'estoc que tens perquè clar, uh -huh. si, si tinguessis la sort de poder treure tot l'estoc, la les rebaixa les acabaries abans perquè per rebaixa això sí que no es pot fer el que no es pot fer és, és comprar eh, roba o sabates o qualsevol tipus d'article per rebaixes té que ser l'article que tens a la botiga Entonces, per tant, una vegada, una vegada tens l'article de la botiga esgotat, s'acabarien de rebaixar, el que passa que sí que és que aquest any, com, li comentaven, com que li comentaven al teu company, com que el temps tampoc ha ajudat, ni, ni, ni les ganes de consumir de, de la clientela tampoc ha ajudat, doncs ens hem trobat que les botigues tenen molt estoc, mm -hmm. per tant, suposem que les rebaixes seran llargues. Mm -hmm. Mm -hmm. Vostè ha comentat abans que, clar, una de les normes que s'ha de tenir en compte durant les rebaixes és que els comerciants no han de comprar material o productes extres, sinó que han de ser el que troben. No, no, evidentment... Quines clar, altres clar, normes o home, això, que tenen en compte? Això està, regulat, això està regulat i, a més, a més hi ha inspecció que intenta... És dir, que certifiquen que és així, és dir, tu tens que tindre el, el preu d'abans de les rebaixes, el preu rebaixat, i que sigui un article que estava a la botiga, que no sigui un article que es compri especialment per rebaixes. Mm -hmm. eh, aviam, el petit comerç ni té capacitat ni vol fer-ho això. Això hi ha altres que es dediquen a fer-ho, però a nosaltres no. Entens? Mm -hmm. Vull dir, ja dic... Eh, aviam, què vol un comerciant durant la temporada? Doncs pues tindre l'article. Si, si aquells articles en eh, aquella temporada ha sigut fluix i no s'han venut, tenen quin han de treure per rebaixes, perquè després que tens que tornar a reposar gènere. És a dir, una temporada va de l'altra. No, pot, no pots quedar-te a gènere. Després, a més a més, avui en dia que tot és tan canviant i tot és tan ràpid, eh, qualsevol cosa es fa vella en dos mesos. És a dir, que ve no pots, poder treure, no pots treure el mateix article que tenies aquest any, perquè ja s'ha de fet, fet vell. Per tant, jo penso que les rebaixes en, el, en els comerços de proximitat doncs, realment, són una bona oportunitat. Uh -huh. D'acord. Molt bé, doncs senyor R R R R Puig, en un altre moment tornem a connectar i perquè ens expliqui més coses de com funciona el comerç als nostres barris, com concreta Sant Andreu i bé, doncs... Bueno. Eh... Mira, bueno. la veritat és que jo que volto per altres, per altres eixos i per altres... Sí. penso que no ens podem queixar aquí, eh? Vull dir oh. que, aviam, tenim dificultats com tothom, uh -huh. però tenim un, un barri, podríem dir, ben endreçat a nivell comercial i a nivell de consum, és dir... Tenim dificultats com en té tothom, però, però jo penso que podem mirar el futur amb optimisme. Almenys tenim que fer-ho, perquè si no, fem, si no fem això ja malament. Molt bé. No, D'acord, doncs en una altra ocasió el que dèiem, tornem a parlar a veure com estan en aquest període de, de rebaixes als, aquí els comerços de l'eix comercial. Molt bé, gràcies. Eh? Vinga, Vinga adéu-te. Bon Molt bé, doncs s'obre bé les orelles perquè el que et punxem aquest estiu és aquesta música que evidentment ens remunta a anys passats a estius que segurament doncs, tenen algun record per vosaltres. El que escoltes ara mateix la música de Ràdio Futura 1984 i aquest és Cuela de Calor. Molt bé, doncs amb aquesta música nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ja sabeu que aquest és el tot un poble de l'estiu i que us acompanyarem doncs pràcticament fins a arribar a les portes del mes d'agost. El que escoltes ara mateix ens n'anem amb Alaska i Dinarama i aquest a qui en importa. Bé, doncs aquesta era la veu d'Alaska des de l'estiu del 1991, ja sabeu que aquest mes ens dedicarem a fer un repàs de les millors músiques que sonaven doncs, als diferents estius d'aquí de, del, del nostre país. Doncs el que fem ara mateix és continuar amb la cultura, continuar amb l'espectacle perquè volem parlar amb David Marín, que és el màxim responsable de la Nau Ivanov. Molt bon dia! Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que podem veure aquests dies a la neu Ivernov? Bé, doncs aquesta setmana seguim amb la, amb la teatre que fem cada cap de setmana i es creiem uh -huh. un espectacle que, que es diu Equilibristes. Uh -huh. A més, és un espectacle que és ben curiós des del seu naixement fins a la portada en escena perquè bueno, és un projecte que neix una mica al món virtual, al Twitter, a través d'un grup de gent que es coneix via Twitter, i a partir d'aquí a poc a poc forma, uh -huh. fins que després d'uns quants mesos de, de treball i d'esforç doncs comencen a posar-ho en escena cap de setmana. Uh -huh. A més tenim una cosa pendent que era la gestió de projectes escènics eh, que continua demà amb la seva segona, la seva tercera sessió. No? Sí, com sabeu, a l'anà també doncs, intentem formar a la gent, una mica de formar-los perquè sàpiguen... Doncs, com tirar endavant els seus projectes, tant mm -hmm. escènics com projectes de, del món de la cultura en general, i tornem a fer una tercera edició de, del curs de gestió de projectes amb una molt bona acollida, amb més de, més de 20 participants, mm -hmm. i aquest imatge sembla doncs, la tercera sessió. Una mica és com, com vendre, entre cometes, no? com vendre el nostre producte de cara a fora. Mm -hmm. Doncs esperem que vagi força bé, recordem que la Nau Ivanov es troba al carrer d'Hondures número 28 i també hem de dir que eh, continua el que són les residències de Creadors. Sí, mm. normalment doncs, de, just demà, abans de marxar de vacances hem obrir dues convocatòries de, de residències, una mm. per la que és el, el viver de Creadors, que és un petit viver d'empreses on es comparteix despatx i es comparteixen bueno, altres serveis amb diferents creadors i diferents disciplines uh -huh. i una altra residència que són les residències d'assajos uh -huh. on el que fem és oferir eh, preus bastant reduïts doncs espais eh, per assajar perquè la gent del de món del teatre doncs, pugui començar eh, a fer realitat els seus projectes. Uh -huh. El que és residència d'assaig eh, la gent té la, té la possibilitat d'oferir les seves propostes fins al dia 5 de juliol? Correcte. I després hi ha la residència de Viver? Ah, uh -huh. Això mateix. Sí. La recerca de Viverts fins al 20 de juliol. Sí, aquesta juliol és una mica més de marge perquè, bé, bueno, és més tranquill, però l'altra, com hem de calendari de cada trimestre vinent, doncs uh hem -huh. de ja queda més poc. I tenim alguna cosa més així que puguem comentar a la nit? Bé, a veure, doncs, aprofitant que arriba l'estiu, ara la setmana de vinent posem en marxa un altre curs, uh -huh. que és un mes de molta formació, Uh -huh. que es diu, bueno, fem un curs d'estiu amb les sessions d'aquestes de guerrilla que ja hem parlat alguna vegada també amb sí, nosaltres uh -huh. que hi ha un cop al mes doncs, fem unes que, que és un intensiu d'una setmana uh -huh. on es fa l'emprenedoria cultural i en, en xarxa i com, com generar iniciatives i projectes en xarxa no? Des uh -huh. de, bueno, eh, la, és una, una dinàmica que es fa d'una setmana amb una gent que es diu Tejerredes Uh -huh. Són uns tallers que ja s'han fet a, a vari llocs del món i ara arriben per primera vegada a Barcelona i ja estem aquí a la nau. L'espai és, de, de la idea és pues, posar en pràctica conceptes, metodologies de xarxa perquè uh -huh. puguem experimentar i, i aprendre aquest treballar amb altres persones. D'acord. Molt bé. Doncs, i, doncs, si et sembla, ho deixem per una altra ocasió i torneu a parlar. Quan Molt vulgueu. bé. Doncs, moltes gràcies, David. A Vinga, que vagi molt bé okay. Molt bé, doncs nosaltres ja continuem el nostre programa d'avui i continuem <tot> doncs oferint la música de l'estiu ens anem ara mateix a... aviam el que sona ara mateix, a veure. I qui no recorda aquest tema, el Ben Déborami otra vez de la Ló Rodríguez. La veritat és que segurament algun estiu haguem, haguem pogut gaudir i deixar-nos portar per aquest home. Eh, uns quants, uns quants estius. Sí, sí, sí uns quants, perquè això no ha parar de sonar durant tots molts estius. Sí. I què fem a l'estiu? Doncs... Informar-vos que eh, els, els nens i les nenes tenen la possibilitat de gaudir dels patis escolars oberts al barri és un espai de lleure, de lleure educació i és compartit per exemple l'escola Bernat de Boil l'escola Pompeu Fabra o l'escola Mestre en Iber i Camins estan oberts durant el mes de juliol de concretament del 21 de juny al 31 de juliol. Per exemple l'escola Bernat de Boil es troba al carrer Mollerussa número 1 i obre el seu pati de dilluns a diumenge de 5 de la tarda a 8 del vespre Després hi ha l'escola Pompeu Fabra que es troba al carrer Dolersa número 19 de dilluns a diumenge de dos quarts de 6 de la tarda a dos quarts de 9 del vespre. Després estem l'escola Mestre Enric Givert i Camins al carrer d'Irlanda, número 15, cobra els seus patis els dissabtes de 10 del matí a 3 de la tarda. A A una, perdó. Recordem que aquesta escola obrirà durant el mes de juliol. Molt bé, doncs les nenes i els nens que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies, així que aneu en compte a veure el que feu per allà, perquè aquest estiu l'abreu segurament alguna dolentaria fareu, eh? I ara ens en anem cap a la Sagrera perquè el que volem saber és com, com conèixer Iseberg, rock progressiu català des del 1974 fins al 1979. El Centre Cívic de la Sagrera la Barraca al carrer Martí Molins número 29 us ofereix a partir d'avui un recorregut per la història d'un dels millors grups de rock progressiu a nivell estatal dels anys 70. Doncs es tracta d'una exposició amb sentiment intimista i d'allò més personal. Eh... És una exposició explicada de la mà dels seus propis protagonistes en les dedicatòries de cadascuna de les fotografies exposades amb la visió de les seves pròpies vivències. Tot això ha organitzat per Antoni Rodríguez Fernández i hem dedicat a aquesta activitat don't té l'accés totalment lliure. I hi ha coses que encara continuen, com per exemple l'exposició col·lectiva Work in Progress que es fa al Centre Cívic de Sant Andreu. Mostra els treballs de les alumnes i els alumnes que cursen els cicles formatius de grau superior i grau mig d'escultura a la llotja, Escola Superior de Disseny i Art de Sant Andreu. Aquesta exposició col·lectiva tindrà lloc al Centre Cívic de Sant Andreu, que és el carrer Gran de de Sant Andreu número 111. A més d'exercicis de caràcter més quotidià, doncs es pot veure també una tria de projectes de final de carrera. Les obres abasten disciplines tan diverses com ara l'escultura o el vídeo. Doncs un minut, el que ens falta ara mateix per acabar el nostre programa d'avui, recta final per tant, i dir-vos que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix més de 65 mirades. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Segre número 24, s'ofereix a partir de demà l'exposició Més de 65 Mirades, una mostra fotogràfica sobre l'envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional. Aquesta activitat és organitzada per l'Associació de Benestar i Desenvolupament, ABD. I tal com us informàvem eh, la setmana passada, doncs, la, el Sant Andreu continua el, amb el seu campus d'estiu i el que és el Club Patí Independent de la Sagrera també continua amb el seu primer campus de hòquei. Doncs nosaltres que ja tanquem la paradeta, donant gràcies al Ricardo Malabé per haver estat avui amb nosaltres i també a la Susana Ávila. Això, ens retrobem demà i esperem amb moltes més coses, amb molts més continguts, amb moltes informacions i amb molta música, com la que sona ara mateix. Així que, que ho passeu bé. Adeu-seu!